Девід Лівінгстон – великий дослідник Африки Син дрібного торговця чаєм з невеликого шотландського містечка, Девід Лівінгстон з дитинства цікавився заморськими краями. Не маючи грошей, він використав єдину існуючу в ті часи можливість стати мандрівником, обравши для себе кар'єру лікаря і місіонера. У 1840 році Лівінгстон уперше ступив на африканську землю Спочатку він працював у місіях у Південній Африці, обертаючи на християн бечуанів. Але пристрасть до подорожей і відкриттів не давала йому спокою І в 1849 році Лівінгстон вирушив у далеку подорож, підсумком якої стало відкриття озера Нгамі, яке пересихає в посушливу пору року не звертаючи уваги на ворожість племен, через території яких проходили його маршрути, Лівінгстон продовжив свої африканські дослідження і став першим європейцем, який простежив течію річки Замбезі, найбільшої у Південній Африці. Його наступна подорож тривала близько двох років. За цей час дослідник уперше перетнув південну частину африканського континенту з південного сходу на північний захід. Утім, і від своєї місіонерської діяльності Лівінгстон не відмовився. Щоправда, вона прийняла дещо іншу форму. Зіштовхнувшись з жахливими наслідками работорговлі, він став одним з найактивніших і впливовіших борців проти рабства. Цей відомий мандрівник, який відкрив водоспади Вікторія і Мерчисон, знайшов водорозділ між дічками Конго і Замбезі, описав озеро Ньяса. Уперше перетнув Центральну Африку із Заходу на Схід, був у пошані і мав велику популярність. Лівінгстона було нагороджено премією Паризького географічного товариства і великою медаллю Лондонського географічного товариства. А поблизу знаменитого водоспаду Вікторія споруджено пам'ятник великому мандрівникові. З 10 років Лівінгстон працював на ткацькій фабриці, але встигав багато читати і відвідувати коледж. Потім, ледве-ледве зібравши кошти для оплати навчання, він вступив до університету на медичний факультет.